Absolument... Baitez padakoa da, familien ikusteko manerak erreztuak izan diten, distantzia dela eta. Eta horrez gain, et familien mintzategien baliatzeko manerak zabalagoa behar luke, familio. edo bederen, mintzategietako epeek luzeagoak behar lukete. Ezin hon hartua baita, zazpieun kilometro joaitean eta berzeoen berzei itzultzeko egiten dituen familia batek, beren txen nindea horren bakar batez baizik ikus dezaten.